Jag lite grann. Kanal 1 över där. Börja med att spela upp. <kör> Blockera till volymkontroll. Kanal 1 spelar upp. Markera där. Spela in. Dela inte upp. Och äh Jag Det låter ju bra. Det här kan Jag sänka ner mig lite grann där. Mikrofonen. Och, eh, vi har eh, 3 november 2014: Tacticus.nu. Och det är väl en hemsida som har legat ut i några år jag tycker jag känner igen den faktiskt. Och här kan man läsa om forntiden och vikingatiden och tidig medeltid, folkungatiden och Vasa tiden och stormaktstiden, frihetstiden, gustaviansk tid och framåt och karter. Vi har ju olika avdelningar här, vi har landskap också. Och som permanent boende i landskapet Dalarna. Så kan det vara intressant att läsa lite grann om historien om landskapet Dalarna. För att det ingick ju då från början i Västmanland. då. Jag ska se hur jag låter. Lite improviserat här. Taktikus.nu Under äldre tid var Dalarna, det norra hundaret, sedan härlandet i Västmanlandes. Namn syftar förmodligen på Västerdal och österdals Österdalsälvens dalgångar. Här uppe bor jag i Husby socken Och i Märsta hette församlingen Husby ärlinghundra. Det fanns ju en kyrka där ute i Odensala va, som hette Husby Ärlinghundra kyrka. Och gamlingarna kom med bussar där. Och så blev det kyrkaffe. Och så besökte de sina gravar. Och lade blommor och sånt. Husby Ärlinghundra Och här uppe heter det Husby. Så att nu läser vi om Dalarna som från början var sammanbundet med Västmanland. Då, innan, det, innan det så småningom blev ett eget lands, landskap. Och Västmanland har i sin tur troligen fått sitt namn efter sitt geografiska läge i förhållande till Uppland. Och var ett av det folkland som utgjorde svittgjord Svealand. Eh, jag ska säga också att det finns ju inga kända runstenar här uppe i dalarna. Men det finns det i Uppland och eh, jag har ju naturligtvis sett en hel del runstenar. Till exempel nära badplatsen vid Rosesberg. När är Rosersberg slott. Där finns en runsten. Jag kan inte komma ihåg alla. Men jag har ju naturligtvis sett flera runstenar naturligtvis där nere i Uppland. Och det har jag gjort. Och sen i där finns väl runstenar också, ja. Jo. Men här uppe finns det alltså inga kända runstenar. Det är ju en skillnad. Och <hör> där nere i Uppland där jag bodde var ju östra Svealand. Och här är väl nordvästra Svealand. Se ser på en karta där. Svittjod var den gamla benämningen på Svealand och det var väl egentligen två folkgrupper, goter, götar och svear och goterna var lite mörkare och svearna var ljusare så att säga. Och Sen blev det ju ett rike men det var ju inte det från början, det var olika <coughs> kungar som styrde av olika delar av så och det var ju stridigheter. Så svitt gör den gamla benämningen på Svealand. Jag tillhör ju fortfarande Svealand i alla fall här. Men nu är det inte östra Svealand utan nor nordvästra Svieland. Ganska så nära till Norrland är det. Åtminstone södra Norrland och jag tänker på Göbleborgslän, närmsta kommun grannen här i Hofors. Det är oklart när dalarna började uppfattas som ett landskap avskilt från Västbaland. Det hade, hade under senmedeltiden ett eget landsting stora turna men ledde under Västbalans lagman. Jag vill minnas också att vi i arkivet här har en gammal bok om landskapslagarna. Faktiskt de olika landskapen hade faktiskt olika lagar men sen blev det, ett, det blev ju så småningom ett enda rike då Svea rike. Faktiskt det är det ju betydelsen svea rik i Sverige. Men från början hade landskapen olika lagar som skilde sig ifrån. Och sista avrättningen skedde här utanför Långsben också på en avrättningsplats 1802. Det var en kvinna som avrättades då. Jag tar det i treans mikrofon här. Ja... Den så kallade Dalalagen anger tillvärr inte vilket område som den tillämpades i. Och det har även föreslagits att den var en äldre variant av Västmal Västmalandslagen. Eller rent av var en Värmlandslag. Det äh, kommer strax... Då ska vi se var, vi var någonstans här, ja. Den skulle det Dalarlagen anger tyvärr inte vilket område som den tillämpar i. Och det har även föreslagits att den var en äldre variant av Västmanlands. Lagen Eller rent av var en värmlands Värmlandslag. Dalarna och Västmanlands gränser under äldre tid skilde sig en hel del från det, då, från det nuvarande. spelar in också här. Kanal 1 spelar in. Där ja. Vi, ja ja Dalarna och Västmanlands gränser under äldre tid skiljer sig en hel del ifrån det nuvarande. Idre och särna Socknar i norra Dalarna tillhörde Norge fram till freden i Brömsebro 1645. Och Norbergs och Skinskattebergs bergslag i nuvarande Västmanland, det var en del av dalarna till 1647. Då en ändring av länsgränsen ledde till att även landskapsgränsen kom att ändras eller landskapsgränsen kom att ändras. På samma sätt var den västligaste delen av Västmanland, Norra Skog, en del av Närke till 1579 då gränsen mellan Västerås och Strängnäs stift ändrades. Det, nu, det medeltida Västmanland var därmed betydligt mindre än idag. Och Dalarnas yta hade då en mer fyrkantig form. Allt sedan Svea hovret instiftades 1614 har Dalarna och Västmanland enligt är en del av Västörebroslen. Och som sedan 1992 tillötta hovrets dosaga. Lens dag läste Västmanland medeltiden ett mycket betydelsefullt för Slottslen slott som res den Västmanland utgjorde som då var förenat med Örebroslen Västeråslen delades dock upp i mindre delar av Gustav Vasa en av dessa var den lilla Strömsholmslen som motsvarades av Snevring härad som vanligtvis ingick i föreläsningar förl förlänningar den gamla av kungahuset främst som en del av det skulle det Livgedinget som gavs till enkedrottningarna Katarina Stenbock, Gustav Vasa, Kristina, Karl den 11, Maria Eleonora, Gustav den 2, Adolf och Hedvig Eleonora, Karl den 10 kanske var, Karl X Gustav. Jag har ju väldigt svårt för den här romerska tecknen. Utanför så skulle man också se. En, ett hus här. Faktiskt som en stuga med minnesskylt som var lite dolt. Och stugan hade varit ett semesterhus för soldater på Livgardet. På aldrig tid så att säga. En gång i tiden så att säga. Och då kunde de alltså komma upp till Dalarna och Koppla av med sin familj. De hade alltså ett, ett, en egen stuga som militärmakten ägde, så, livgardet som det hette på den tiden. Finns eld Jag tror jag tog den. När jag hade varit i Garpenberg och förbi Kloster och på väg hem. Vi vill se vad vi var nog lite svårt för de här romerska. Ja. Större delen av Västmanland var under en kort tid ett härtigdöme styrt av Gustav II Adolf, ja. innan han blev kung. och lensindelingen 1634 innebar att Dalarna blev ett eget len och att Västmanland delades mellan Örebro len och Västerås-len. Jag ska ju säga också, som jag också har sagt tidigare, att jag hade ju bra betyg i historia, det hade jag ju, både på Eriksdalsskolan och Katarina Real. Om det inte var femmer så åtminstone tre Jag vet att det var femmer också Jag kommer inte ihåg om det var historia Möjligtvis i, i, i Eriksdalsskolan Men så fick man ju sämre betyg Men historia var ju ett Intressant ämne i skolan Faktiskt Matematik var inte lika spännande Kan man ju säga Men historia var ju ett intressant ämne Fick läsa om de svenska kungen och liknande Faktiskt Det var Intressant att läsa Verkligen lära sig det land. Uh, ja. Det sist nämnda omfattade även uppland, land Dalarna slen skulle inte få sitt nuvarande namn för en uh, också en intressant sak att tänka på. Uh, för det var ju nämligen så att uh, Dalarnas len har ju faktiskt inte funnits tidigare, därför att det har ju tidigare kallats för Kopparbergslen, av någon anledning. Jag vet inte varför faktiskt, men det dröjde fram till 1997, då man ändrade lensnamnet Kopparbergslen till Dalarnas len. Den nuvarande lens- och landskapsgräns, landskapsgränsen mellan Västmanland och Dalarna bildades 1647 när Norbergs och Skinskattebergs bergslag överfördes till Västmanlands len. Hamra Socken i Orsa Finnmark överfördes 1846 från Kåparbergs len till Gävleborgs len. Även kommunsammanslagningarna på 1960-talet innebär smärre justeringar av länsgränserna främst mellan Västmanland och Uppsala-Len. Vi har ju även Heby kommun som efter pådrivningar av ett lokalt parti och en lokal folkomröstning för några år sedan flyttade från Västmanlands-Len till Uppsala-Len. Eby kommun ligger alltså numera i Uppsala-Len men tillhörde tidigare Västmanlands-Len. Det var ett lokalt parti som kämpade för detta och sen blev det också en kommunal folkomröstning. Och valresultat, valresultatet där blev att man ville tillhöra Uppsala-Len. Det var ju närmare då Uppsala-Len med tanke på sjukvården, alltså Akademiska sjukhuset. Det var ju betydligt närmare för de boende i Heby kommun. Jämfört med att, med att ta sig ända, fram, ända bort till Västerås lasarett. Så var det ju närmare för dem till Uppsala då. Att de ville hellre tillhöra Uppsala-Len. Och Heby ko kommun heter jag. ja. Ja, nästa. Nu ska vi se. Stiftsindelning. Uh, Västmanland och Dalarna har under hela den tid som Kaperberg eller som Sverige varit indelat i sitt stift utgjort ett gemensamt stift med CT Västerås. Det första säkra beläget på detta stift existens är från 1164. men florens dokumentet från omkring 1120 nämns ett Aros stift som sannolikt är identiskt med Västerås stift. Det är först ifrån... Uh, 19, som vi känner till namnen på biskoparna Gustavasa Vasa utnämnde en särskild ordinarius för Dalarna med sig i Stora Tuna vilket, från, vilket, från, vilket var en början till en delning av stiftet men Johan III återgick till den gamla ordningen och 1579 överfördes också några Skog från Strängnes stift till Västerås stift vilket även kom att innebära en förändring av landskapsgränsen mellan Närk och Västmanland. Karl XI tror jag visst det står. Hyste planer på att inrätta ett särskilt stift för Dalarna lett av en superintendent men det förverkligades aldrig. Historia Det som har gjort Dalarna och Västmanland till en så riktig region under Sveriges historia är gruvnäringen. Redan under förhistorisk tid förekom det järnhantering i dalarna, främst i området runt Seljan. Vilket gav upphov till namnet järnberarland som är känd från flera äldre källor och som åtminstone syftade på delar av dalarna. I äldre medeltid avtog järnberarlands betydelse och bergsbrukets Tyngdpunkt för Försköts söderut. Falu Koppargruva togs i bruk under vikingatiden och bergsbruket i denna region, Kopparbergslagen, hade under 1200-talet nått en stor omfattning. Ett bytesbrev från 1288 tyder på detta och räknas som födelsår för Sveriges äldsta företag, Stora Enso. Under 1300-talet utfälldes flera privilegiebrev över olika bergslager och från slutet av 1400-talet togs sara silvergruva i bruk. Hela regionen kom att kallas för bergslagen och dess produktion av järn, koppar och silver gav det en stor betydelse för Sveriges ekonomi. Självmedvetna bergsmännen kom även under 1400-talet att spela en tongivande roll i Sveriges politiska historia. Vilket Ängelbreks uppror 1434 markerade början på. Den första gången som Dalarna gör en entré i historien är i medeltid i samband med den norske kungen Sverres resa från Bohuslän till Jämtland. 1177 som gick genom Järnbäraland land. Drygt 20 år senare skrev denna, skrevs denna händelse ned i Sveriges sagan. Järnbara lyder under Svea kungen och var då ändå ännu hedniskt. Folket hade aldrig förutsett en kung komma till sitt land och det var ovana vid kungens besök. Man skulle kunna säga att det inte fanns den man som hade något begrepp om ko konungsmän eller visste om det var människor eller djur var en stor plåga att färdas bland så enfaldiga människor men så stor nåd visade Sverre av den allsmäktiga guden ha, att han av detta folk fick mycket hjälp och tillstånd att resa igenom så snart vi fick höra honom tala jag vill också minnas här att att, att vi ser att det är golfbana som är cirka 1,4 mil av lång. Vårt det kommer. En stuga där, gammal gammal. Och sen fanns det en minnestavla som angav att det en gång i tiden hade varit en medeltida väg rakt igenom där. Så att säga, mellan dalarna och söderut. Det här var ju väldigt länge sedan. Det fanns inte massa vägar och sånt uh, som nu. Folk färdades genom skogarna mer. nämnda text uh, är det första samtida beläget på att Dalarna tillhörde det svenska riket. dess ekonomiska betydelse och närhet till Meradalen. Uh, gör det dock sannolikt att det länge hade lytt under kungarna några Stulasson nämner också Järnbäraland som en del av Sverige i Olav den heliga Saga som utspelas i början av 1000-talet. Att Järnbäraland skulle ha varit hedniskt ännu vid slutet av 1100-talet är inte helt otänkbart. Men man måste vara medveten om att islänningar och normen hade en mycket fördomsfull syn på svenskar. Och att de därför hade en stark tendens att överdriva och rent av hitta på historier om hur kulturellt efterblivna svenskarna var. Påståendet att Västmanland och Dalarna kristnades relativt sent stock av de hedniska bröndgravarna. Ja, nu har jag väl kommit lite långt nere kanske. Jag kom lite ner på texten, antar jag. påstånd att, att Väsperland och Dalarna kristnades relativt sent stöd på de helgiska brandgravarna som ännu i mitten av 10-talet var det helt dominerande gravskicket. Enligt traditionen skulle Väsperland ha kristnats av den engelska munken David A. Munktorp. Det är källor som nämner honom är alla från senmedeltiden varför uppgifter, uppgifterna får betraktas som osäker. Jag minns också, dels ute i Haninge där och dels i Märsta så minns jag också att det fanns något som hette stenrösen. Alltså stora stenbumlingar staplade på varandra. I stora högar. Och det är ju alltså då en begravningsplats helt enkelt. Och man täckte över hela begravningsplatsen med stora stenblock. Stenrösen. Så att det ska där under jorden någonstans ligga döda människor. Det här är ju mycket tunga stenbömlingar som är staplade på varandra vi har ju även runsa också där man har placerat enorma stenblock eh, i en form av ett skepp va Och vi har ju besökt runsa fornborg också, det som är kvar Sikternas stad har ju också jag tror det tre stycken ruiner från Sigfridsson där, de är ju trasiga men det har ju alltså varit fornborgar tidigare va mycket gamla saker det där. Sikturna är ju Sveriges första bebyggda stad också. Kommer ju turistbussar där från Ryssland och annat. Eh, Biskopsresidentet Västerås kan ha varit en stad långt tidigare, men blev det senast i mitten av 1200-talet. I samband med den allmänna urbaniseringen i Sverige vid denna tid tillkom även st städerna Arboga och Köping i Västmanland. Den senare staden omnämndes första gången 1257 som laglösa Köping. Förmodligen syftade detta äldre på att patorten till den början saknade stadsrättigheter, vilket den fick senast 1349. Under samma sekel utkämpades 1251 i ett slag i Herrvadsbro i Västmanland mellan Birgerjal och de upproriska folkungarna i vilket den förstnämnde segrade. Nästa urbaniseringsvåg som även berörde Dalarna skedde under 1600-talet som ett led i stadsmakten att stärka bergsbruket. Då fick Sala 1624, Lindesberg och Nora, båda 1643, i Väsparland sina stadsprivilegier. Dalarna hade fått sin första stad 1446. Da Hedemora. Så att Hedemora är den äldsta staden i Dalarna. Och Dalarna hette ju inte så förrän faktiskt från 1997. Det har ju alltså hetat Kopparbergslen tidigare. Av någon anledning. Det finns ju också en ort i Bergslagen som heter Kopparberg. Och av någon anledning så hette det inte Dalarnas len tidigare. Den Koppenbergs len. 1446 så kom den första staden och det var Hedemora. Och Hedemora är alltså den äldsta staden i Dalarna. Fick, också, fick nu också stadsprivilegier för Falun 1641. Avesta 1641. Och Seter 1642. Avästa förlorade dock sina stadsprivilegier 1686 och fick inte tillbaka den förrän 1919. Ytterligare sentida steder i båda landskapen är Ludvika 1919, samt Borlänge och Fagersta båda 1944. Staden Arboga är framförallt känd för att det varit platsen för Sveriges första riksdag. Historikerna är dock oeniga om vilket möte som ska räknas som den första riksdagen. Både åren 1435 och 1436 har därför föreslagits. Västerås som från och mitten av 1200-talet hade, hade ett allt mer betydelsefullt slott var under senmedeltiden och vasetiden platsen för flera historiska riksmöten, det mest kända var den skallade det. Reformationsriksdagen 1527 som banade väg för pro protestantismen. För vi är ju protestanter kallas det här bara med sitt namn. Ja, jag har ju lämnat den svenska kyrkan. Det gjorde jag redan nere i Märsta. Jag kommer strax tillbaka. Ja, ska läsa lite vidare. Improviserat det här, kör alltså live han nu. Om ni hör nu den 3 november. Det här kommer ju att köras flera gånger. Nu ska vi se. Sveriges allra första gymnasium grundades också i Västerås 1626. Och Engelbrecht hette ju Engelbrecht Engelbrecht Sonva och han var ju tysk ettling, han var ju berg från Tyskland. Han mördade ju sen väldigt brutalt. Vi har in, inläsningar om Engelbäckt, och. Man hedrade ju honom också tidigare här i Stockholm men det görs, görs ju inte längre tidigare. Eh, 27 april brukar det vara Engelbäcksdagen. Det brukar du ju hedras för i Stockholm. När som kom från Norbergsbergslag ledde sina framgångsrika uppror mot unionskungen Erik av Pommen. 1434 och 1436 inreddes den period som man kallas för Dalarnas storhetstid under 1400-talet tidvis förvirrade inbördesstrider skulle både under uppåd från bergslagen gång efter gång fälla avgörandet efter Engelbreks tid var Erik, Erik Puke deras ledare, deras ledare under hans ledning besegrades, besegrades marsken Karl Knutsson i slaget vid Hälleskogen 1438. Erik Puke blev dock svekfullt fängslad kort efter och eh, avrättades i Stockholm. En mer ryktbar seger var slaget vid Haråker eller det, va? 1464 vid samma plats där dalkararna under biskop Kettil Karlssons ledning besegrade unionskungen Kristian den, den första. Det var han som kallades för Christian Tyrann. Det blev ju ett uppror sen här. De kom ju här och, och gick från gård till gård och krävde olika former av skatter va? De tog olika saker som de tvingades till de här danska som, som, som hade makten här. Okej, vi se, och berättade så. Ja. Här får man lära sig saker här. ja. Uh, uh, uh, uh. I detta slag innebar den egentliga dödstöten eller detta slag innebar den egentliga dödstöten för Kalmarunionen eftersom Kristian I blev avsatt strax efteråt. Och unionen skulle därefter bara återupprättas kortvarigt vid två tillfällen 1497-1501 och 1520-1521. känner ju till Kalmarunionen. Efter segern vid Höraker skulle dock dalkarerna bli inblandade i ännu fler strider och i slutet av 1460-talet trädde Nils och Sten Sture fram som deras ledare. Samman slog det 1469 med hjälp av Dalkarerna ner ett uppror mot kung Karl Knutsson som räddes av Kettils eller Kettil Karlssons bror Erik. Och ett av de mest berömda slagen i svensk historia är slaget vid Brunkesberg 1471. Ni känner väl till Brunkesbergsåsen. Den är i Stockholm. 1471 alltså ja. Där dalkarna under stensturen äldres ledning. Återigen besegrade Kristian förstes armé. Under sturetiden mellan 1470 till 1520. Som kan karakteriseras som en folklig diktatur. Ledd av riksföreståndare i opposition mot den unionsvänliga rådsaristokratin utgjorde Dalarnas allmåga det främsta stödet för riksföreståndarnas maktställning Det är inte för inte som Heming Gad yttrade följande ord Dansken, juten, tysken och alla alla Dala socken Dalarnas inflytande över svensk politik var dock redan Uh, nedåtgående för imponerande segrar som bondeuppåden hade vunnit mot reguljära danska arméer i Höraker och Brunkeberg skulle inte upprepas Rundionskungen Hans invaderade Sverige 1497 kunde dalkarlarna inte förhindra det utan det blev besegrade i slaget vid Rotebro Ja just det där har vi hört talas om Ja nu måste jag berätta en sak jag återkommer strax Precis nu kommer jag på att vi, en av de här många cykelturerna förbi Rotebro så finns ju faktiskt en minnestavla där faktiskt som jag har sett Det är väl en förskola som ligger precis bredvid kan man säga Det är ju norr om busstationen och pennetågstationen där, här Bit norr om Gångbron över järnvägen där Ja, det är Rotebro, va? Ja, just den. Jo. Jo. Ligger en förskola i närheten där, ja. Ja, där. Jo, det finns ju en minnestavla som jag har sett. Jag har inte tagit någon bild på den, men jag kommer ihåg att den fanns i Rotebro där. Att där var platsen, en gång i tiden. Förslaget vid Rotebro. Och det var väl då, året kanske var 1497 då. För det finns en minnestavla nämligen i Rotebro. För det var ett slag just där vid Rotebro. Det här är ju väldigt länge sedan i den svenska historien som det här skedde. Och där besegrades alltså Dalkararna just i Rotebro. Och eh, i samband med Christian IIs invasion av Sverige 1520 gjorde Dalkararna ett försök att vända krigslyckan. Men blev då besegrade utanför Uppsala. I vad som var mer en massaker än ett slag. Gustav Vasa lyckades visserligen med, med hjälp av allmogen i Dalarna kristen Kristian andra, redan nästa år. Men trots detta var det just Gustav Vasa som definitivt satte punkt på Dalarnas, Dalarnas storhetstid. En serie uppror i Dalarna 1524-1533 som var ganska harmlösa. Och som det är tveksamt ifall det överhuvudtaget ska kallas för uppror. Blev i alla fall... Som helst kuvade av Gustav Vasa. De varje gång fällde hårda domar över de inblandade. Dalarna tvingades därmed att underkasta sig den starka kungamakt som nu växte fram och med endast ett undantag skulle sedan efter inget nytt uppror bryta ut i Dalarna. Och som sagt så finns en minnestavla där i Rotebro som jag fick syn på en gång faktiskt och tittade på här stod slaget i Rotebro det var ju många sådana här otäcka händelser eh, som skedde som vi känner till eller kanske inte känner till heller riktigt i den svenska historien Det kan ju förkovra er det finns mycket Man behöver inte gå till bibliotek och sånt Jag har väl inte ens ett bibliotek i långsötan vad jag vet men det finns ju mycket på nätet, nätet att, att, att äh, läsa så här vid dataskärmen va? Och det stämmer. Och det finns en minnestavla i Rotebro ja. Jag har väl inte tagit upp till någon textform och sånt. inte tagit någon bild när jag kom på det nu. Att den har jag ju sett. Jag hade nog passerat men inte tänkt på det. Men så fick jag se på vad det stod på den här tavlan där. Ja just det. Jag ska strax läsa vidare här. Ja. När Gustav Vasa införde stå en stående nationell armé på 1540-talet kom Dalarna, liksom de lika upproriska småledningarna, att vara överrepresenterade bland rekryterna. Dalarna var också först med att införa den typ av indelningsverk som förknippas med Karl den... Ja, jag tror det står Karl XII. Ja, svårt för romerska tecken nämligen. Sedan 1621 skrev Allmogen under ett kontrakt med Kronan. Därmed de istället för utskrivningar gick med på att ständigt hålla en styrka på 1400 män. I Kronans tjänst. När indelningsverket sedan utstäcktes till Västmanland kom 200 av dessa dalkarar att ingå i deras regemente. Och under Karl XI... Den, den ja, nu står nog Karl 12 tror jag. Förra var det nog Karl XI. Under Karl den det svältåg. 1700-1709 deltog dalregementet i de flesta fältslagen och räknades då som ett elitregemente. Det sista dalupproret var det som med en nedsättande benämning kallas för Stora Daldansen. Ja, just det. Det är ett brut brett ut 1743 som en följd av det utbredda missnöjet över det misslyckade kriget mot Ryssland 1741-1743 och frågan var om vem som skulle efterträda Fredrik den första. Dalkarlarna önskade att Danmarks kung skulle bli svensk tronföljare Jag tänker på Christian Tyrann här men det var ju någon annan det han var inte populär men här ville man ju tydligen ha en dansk kung eh, som hette Fredrik den första. För Christian Turanna var ju riktigt elak han. Gick från gård till gård och samlade in eh, det som skulle motsvara skatter va, som de skulle betala till danskarna. Eh, men här ville de ha en dansk kung men det var ju Fredrik den första då ja. Och det nådde fram till Stockholm innan deras uppror med lätthet slogs ner av kungliga trupper. Därefter har Dalarnas historia i likhet med Västmanland varit fredlig. Bergsbruket fortsatte att blomstra. Det ska väl stå bergsbruken kanske. Fortsatte blomstra och under 1700-talet kom över hälften av världens järnmalm från bergslagen. Under 1900-talet försämrades dock villkoren för Bergslagen och regionen drabbades på 1970-talet av en svår kris som har lett till att gruvbrytningen har avvecklats. Och att stålindustrin tvingas till omfattande rationaliseringar av sin verksamhet för att göra den mer lönsam. Vi har ju här i Hedemora kommun en stor gruva. Som bor driver, som egentligen är två stycken gruvor som är ihopbyggda. Och har varit sedan, jag tror det är 1100-talet alltså. Vi talar om Garpenbergs gruva. Norra och södra gruvan. Och det enorma område som jag såg där är ju ett stort område för att ta hand om förorenat vatten från gruvan. Det är väl såna här enorma stora vattendammar. Där vattnet eller föroreningarna renas på ett naturligt sätt. Precis som man har vattendammar i Steningedadens naturreservat till exempel nere i Märsta. Det är nämligen så att när vattnet stannar upp och inte, inte rinner så här fort vattnet sakta ju ner och stannar upp så att säga i de här vattendammarna då sjunker alltså olika former av föroreningar, och metaller och liknande, sjunker då ner till botten och i närheten av Brista soptipp så finns det också eh, några, några stora vattendammar och där såg jag en gång en speciell muddringskran med mycket lång själva kran och en skopa som tog upp från botten. Man måste alltså ibland muddra dessa vattendammar botten där. För det samlas stora mängder med föroreningar av olika sorter so som sjunker ner till botten, metaller och sånt. De måste tas om hand ibland och få forsas bort till en speciell anläggning så att tar hand om det här förorenade bottensegmentet, eller vad det kallas. Och det görs inte så ofta, men det måste faktiskt några gånger per år muddras. Och det såg jag en gång där. Det är det här. Det kommer alltså förerenat vatten från Brisa suptipp i Märsta. Och samlas i det här stillastående vattnet och sjunker ner till botten. Och sen måste man muddra. Och Steningedalen kunde jag inte se att den muddrade någon gång. Men det stod också att man ibland måste muddra de här vattendammarna eller botten. Det gör man med speciella kranar. För de måste ju ha en mycket, mycket lång kran för att komma, kunna komma ner och, och nå ända ner till botten där. Och sådana här vattendammar kan också utnyttjas av änder och andra sjöfåglar som behöver, ett, som behöver på vintern behöver de en form av öppet vatten. Som inte fryser till is. Och, och ofta så var det eh, öppet vatten. Så det är en form av naturlig rening alltså. Sen kunde jag ju se att Märstaån var ju verkligen förorenad. Det var ju verkligen grumligt och mörkt vatten där. Och eh, Garpenberg har ju haft en gruva nu sedan eh, någon gång efter tusentalet va. Det är två stora gruvor som är hopbyggda och Boliden har ju satsat nu eh, flera miljarder alltså i det här nya projektet med utbyggnad och det här enorma området är en del för att rena smutsigt vatten från gruvdriften och det är en lång process. Det genomgår flera olika etapper där i vattendammarna och sen måste man ibland också muddra botten från föroreningar från gruvdriften som kommer ner till botten. Och I och med att det sjunker ner till botten så kan det inte rinna vidare från vattendammarna ut i något annat sjösystem. Men man måste också ibland muddra och ta hand om de här förorenade bottensegmenten vad det kallas. Det sjunker ner till botten. Det var ett enormt stort område där. Det är den här miljö, villkoren för driften ingår att ta hand om miljö, miljöfarligt eh, innehåll från gruvdriften i Garpenberg. Och där har man också nyanställt personal och sånt. Så det är... Det ska nog vara en lönsam drift faktiskt. Även om det är lite se si och så med gruvdriften i Sverige. Jag har ju tidigare nämnt också att det var tusen anställda på Fagersta bruk 1970 i Långsättan. Verksamheten delades upp senare mellan Autokompo och Edastil. Och från 2015 så avvecklar Autokompo- ett företag från Finland som blöder kraftigt, man avvecklar sin verksamhet i Långsyttan. Bara för några år sedan så byggde man ut verksamheten kraftigt till stora kostnader. Kvar efter avvecklingen 2015 blir bara stålföretaget era stil med cirka 40 anställda men i en mindre omfattning än det har varit tidigare. Men det är ju inte helt avvecklat i alla fall. Jag vet att deras till finns också i Vikmansyttan. Så det stämmer att det blev en kris här. För gruvbrytningen och stålindustrin drabbades också. Men gruvan har inte bara överlevt. utan Det har skett en kraftig utökning av verksamheten där. Och det ingår också i, i deras villkor för driften och utökningen för Boliden. Där att ta hand om förorenat vatten och metaller och föroreningar som kommer från gruvdriften i de här enorma vattendammarna och eh, det finns speciella kranar muddringskranar det går säkert att få fram bilder på dem eh, helt enkelt på hur de ser ut jag har bara sett en enda gång som sagt var i de här det är väl två vattendammar som ligger nedanför Brista soptippan där. Och återvinningscentralen som ligger på ett mycket högt berg som kallas Brista fjäll. Alltså det är ju enorm. Jag såg ju det här berget från, från min balkong. Och till värmeverket som nu är nu två värmeverk så kommer det både timmertåg och timmebilar. Och det byggs en helt ny överfart också. Över järnvägen där. det kommer timmertåg och timmebilar- man har alltså en process. Det är väl flis man, an, man använder sen. Utan man maler väl ner timret till flis. Och värmer värmeverket med. Och man kommer också släppa ut kondensvatten. Som innehåller en mindre del föroreningar. Som, små, som småningom kommer ut i medlaren, Men det är sig ut där. Ja här finns det många landskap att lära sig. Det är både Blekinge och Boislen, Och Dalsland och Gotland. Vi kan ju faktiskt nästa gång ta Gästrikland som är grannlenet här faktiskt. Grannkommunen heter ju Hofors. Cirka 1,5 mil härifrån utanför Stjärnsund så börjar Gävleborgslen. Och landskapet heter då Gästrikland. Det stod väl Gästrikland, Gästriklands renhållning där på soptunnorna och brebärren kom från Hofors. Men man kunde ju inte se någon skillnad på skogen så att säga vid gränsen där på Stjärnsundsvägen. Utan det var ju samma typ av skog. Även fast jag plötsligt befann mig... Jag stod alltså på gränsen. Och pratade i en sån här mikrofon, vet. MP3-spelare. Och stod precis på gränsen. Mellan Dalarnas len och Gävleborgs len. Och det blir ju naturligtvis ingen skillnad. Men plötsligt så är man ju inne bara i... I Gävleborgs len och i Gästekland och i Hofors kommun och man är inne också i Norrland men man ser ju att det finns ingen skillnad så att säga, på skog och träd och sånt va? det är först ännu längre norrut som man märker lite mer skillnad på landskapet att man börjar komma mer i Norrland va? så att eh, vi kan läsa om Gästekland kanske i nästa, i nästa avsnitt och det här var programtiteln. Hette då Gunnar Andersson. Men det här kan komma att höras sen på avdelningen Historiska föredrag också. Så att... Uh, Vi lyssnar lite vidare här på Wanda Jackson. Och jag återkommer. Det finns ju ett till Gunnar Andersson. Och ett eh, annat program som heter Historiska föredrag och liknande. Och det här kommer att höras eh, i något av de programmen också. Och nästa gång så kan vi ju läsa kanske, om Jästiklands, landskapet Jästikland.